Brandenburg-Ausbach-őrgrófon legfeltűnőbb volt fölfelé szélesedő, fejtetőn lapos koponyája, amelyet ritkás, szőkepehely takart. Álla satnyán elkeskenyedett. Egymástól távol fekvő, kidusszadó, vízkék szeme fölé nagy, domború, pillanélküli szemhéborult borult. Orra vékony volt, finom és érzékeny, mint egy nőjé felső ajka keskeny, lágyívű. Telt alsó ajka lefittyett, s arcát különös, duzdogó kifejezésűvé tette. Bőrét szeplők borították. Egészben beteges satnya benyomást keltett, olyan emberét, aki szeszélyesen tombolva tud kívánni valamit, de akarni és helytállni érte nem képes. Szerencsétlenségére kezében hatalom volt, és ezek a szeszélyes indulatok tetté válhattak szolgái révén, amint kinyilvánította őket. Gyenge volt a jóhoz, és gyenge a rosszhoz is, mert félte, és sokszor siratta áldozatait, elszörnyedt a beteljesedéstől, és lelkiismeret furdalás marcangolta. Minden rossz állapotának bűnbak kellett, akit saját bűnéért büntetett. A visszavonhatatlan tettek száma nőttön nőtt így, mint az eladósodott terhei, aki egyre újabb kölcsönökkel tömí be a szaporodó réseket. Trismazin Salamon tudta, hová írja a nevét. Ez a viaszpuha kentaúr tehetetlen martaléka volt a nagy harcnak, amelyet az emberem belül örök idők óta vívnak egymással a sötét és a fénylő erők. Ford a purgatórium tüzén, és mindkét táborban vártak a pecsenyére. Az alvilág óriási kísértő hadával szemben egy néma, vérrel forra írt név küzdött csak. És én, ahogy megláttam, már tudtam, amit ő kétségbeesetten titkolt hogy az a név hatalmasabb minden sötét zsarnokságnál. Az őrgróf kegyesen fogadott öltöző termében, ahol valami állatidomító éppen egy esküvőt mutatott be előtte. Kutya volt a menyasszony, a vőlegény és a násznép. Az aranyozott kis hintót, amely elé négy fekete kutyát fogtak, cifraruhás, fintorgó kis majom vezette. Az őrgróf olyan ártatlan gyönyörűséggel nevetett rajtuk, mint egy gyermek. – Jöjjön, jöjjön, nézze csak, ister! nyújtotta felém a karját. Milyen aranyosak! A fágyoros kutyamenyasszony feltakart egy kosarat a hintóban, amelyben kis fehér kutya kölyök aludt édesen, azután pracliát szégyenlősen arca elé emelte. A vőlegényt láthatóan megrendítette a lelet, mert szűkölve körbe futkározott. Az őrgróf kikapta a kosárból az apró kutyust, és dédelgetve megcsókolta. A menet elvonult. Az őrgróf kiküldött mindenkit, egyedül maradtunk. A kis kiskutya álmosan elhelyezkedett az ölében. Az őrgróf bizonytalanságát abból is észrevettem, hogy ez a tartományának határai között korlátlan hatalmú úr milyen kapkodó félszegséggel kezdi a beszélgetést. Zavartan kerülgeti a témát, amely mindennél jobban érdekli. Hogy létem iránt érdeklődik, és arról, hogy nem szenvedtem-e hiányt valamiben. Rövid hálálkodás után közepébe markoltam a lényegnek. Rossz légköre van ennek a várnak, legkegyelmesebb uram. Mondtam átmenet nélkül. Ellenséges, sötét erők törnek itt valaki ellen. Megrezzent egyik szeme körül a bőr rángatózni kezdett. Hogy észrevetted, és miféle ki Hebegte elvörösödve. Hallgattam. Beszéj. ordított a váratlan kitöréssel. Arca most egészen szürke lett, Szeme kék gödrökbe süppett. Az ön legmagasabb élete, lelki üdve, nyugalma ellen, mondtam nyugodtan. Előrehajolt. Ki Kicsoda, Kiről beszélsz? Hol van? Nem fogható, teste nincs. Ki nem mondható, láthatatlan, és mindenütt jelen van. Halált jelent, és halhatatlan a ijesztővé vált, arca az iszonyat lárvája, a szemek két kilobbanás előtt felizzott lámpásával. Azt hittem elájul. Két válla előre görnyett, teste összecsuklott, egészen besüppett a magas támlájú székbe. Lilakörmű, reszkető ujjai gépiesen markolázták az álmos kiskutya szőrét. De feszültsége nem eszméletlenségben, hanem sírásban oldódott fel. Vinyogva, takaratlan arccal sírni kezdett előttem, és még mielőtt megakadályozhattam, vagy felfoghattam volna, mi történik, oda csuklott elém, félig térdelve, félig gugolva. Hideg, reszkető keze úgy kapaszkodott ruhámba, akár a vízbe é. Ajkáról eszelős könyörgés, őrült ígéretek törtek elő. Borzasztó és szánalmas viselkedése fölötti megrendülésemben azt sem tudtam, hogyan segítsem talpra, mivel nyugtassam meg. Nem, ne, hagyd csak itt lent, zihálta. Földön a helyem, mint a férgeknek. Összegörgült, elvonta magát segítő kezem elől. Nem tudod, ki vagyok én, bélpokrosok kereplője kellene én elém. Hagyj engem, vagy pusztít el valami átkozott szerrel úgy, hogy egészen meghalljak. Por legyek és hamu, ó, írgalom atya, verte a mellét. Felnézett rám, szemgolyója körül szeme fehérje látszott, Hangja fulladt és halk lett, ahogy arcomba súgta legszörnyűbb titkát, Mert már én is mellette érdeltem a földön. Félek, érted? Félek, félek élni és félek meghalni, Ez a legirtózatosabb, félek meghalni. Tudom, hogy akkor vége a boszorkánykörnek, a ráolvasásnak, a részegségnek és a farsangi csürhel ármájának. Már készítik a helyemet a kárhozottak poklában. Láttam. Én egyedül. Láttam a lefelé fordított kereszt alatt, a fekete abbémiséjén. Ott voltak velem szemben mindakik, akiket én, és akik élnek. Hangja egészen suttogó lett. Élnek. Azok, akikről cafatokban téptem le a húst, Akiknek csontjait péppé a kerék. Fülemhez hajolt, hangja lehelett halk volt, Szájából erjedt alkohol szagárat, És itt vannak, mindig, körülöttem, A mozdulataimat leutánozzák, fenyegetnek, A tükörben eltakarják az arcomat, És szentmise alatt... Ajka hangtalanul motyogott már, Felsegítettem a földről. Tehetetlenül tűrte. Ereje kivérzett a nagy fellubbanásban. Visszaomlott karosszékébe, és én még mindig hallgattam. Állapota elrémített, és megfertőzte idegeimet. Magam is kiszolgáltatott őrültje voltam a félelemnek. Mit mondhattam volna? Mit tehettem volna érte, mikor magamon sem tudtam segíteni? Fénytelen, véreres szemét rám emelte. Meg kell idézned őt, mondta halkan, fáradtan, ide kell hívnod, akárhogy. Minél mélyebbre temetem a nevét, annál hangosabb lesz bennem. Ő győzött, tehetetlen vagyok, megadom magamat. Csak ő adhatja vissza a nyugalmamat, a lelkem biztonságát, a zavartalan imádságot és tetteim bocsánatát. Csak ő, egy pap sem. Készülj, menj, ezért hozattalak ide, számítsd ki az órát, én mindennek alá vetem magam. Kit kell megidéznem? kérdeztem szorongva, noha tudtam, kire gondol, de reménykedtem, hát ha nem jól értettem, mit kívánt tőlem. Őt. Elhallgatott, ajka némán mozgott, majd betakart a szemét. Majd megírom. Mindent megíratok neked, ha készen vagy jelentkez. Megidézni valakit, aki nem halt meg, Megidézni valakit, aki olyan erők beavatotja, Ami úrrá teszi három világ fölött. Hívni a mágust, a hatalom birtokosát, Egy bűnös, tudatlan, szerencsétlen rabszolgahajkán keresztül. Pokolból menj kiáltozni dőre parancsszavakat, Micsoda reményem lehetett a sikerre. Mégis meg kellett kísérelnem az őrgróf parancsára, és saját magamért. Nem lehetett kétségem felőle, mi vár rám, ha megtagadom a kísérletet. Az én szívós életem belém kapaszkodik majd a kínzó kamrában is, mint vérebb az áldozatába. Szenvedésem nem enyhülhet meg ájulásban, és akkor úgy hittem, a halálban sem. Az őrgróf rendelkezésemre bocsátott a könyvtárát. Ebben a poros, sötét, hideg sarokteremben úgy gyakorolták évszázados uralmukat az asztrál lények, mint lakatlan toronyban a denevérek. Ritka, okkult gyűjtemény, málló, ősrégi kéziratok, tiltott könyvek a fekete mágiáról, alkímiáról, kabbaláról, Vallásos munkák és kiátkozott profán írások halmozódtak a mennyezetig érő állványokon, szekrényekben és asztalokon. A rossz húzatú, széles kandallóban nedves vastag fahasábok sercegtek, inkább folytó füstött, mint meleget árasztva. Tüdőmet megfeküdte, szememet vörösre marta a füst, féloldalam merevvé fagyott a nyitott, hosszú ablakrésen bevágódó jeges hegyi széltől. Az elmosódó, rossz kézírással írt sorokat alig tudtam kibetűzni a kovácsolt vas fali karokba tűzött fákják lobogó fényében. Betegnek, nyomorultnak éreztem magamat, s a körülöttem tolongó túlvilági dökkesejük, amelyeket sötét formulák mágikus lánca kötött a régi könyvekhez, elviselhetetlenné fokozták rossz idegállapotomat. Abban, amit kerestem, Bőven akadt választékom. Megtaláltam a híres klavikúla Szalamonisz vastag pergamenlapokra másolt kéziratát. A latin szöveg hemzsegett az iniciáléktól és szimbolikus ábráktól. Dr. Kartel Raziel könyve is előkerült, Ábrahám von Worms az ősi praktikák könyvével együtt. Békésen megfértek egy aranycsatos, elefántcsont táblájú ó alatt. Grimoa, Honorius könyvének borzalmas és hírhet kötetére maga a szörnyetegraj hívta felfigyelmemet. Vonagló polipkarjaik, jéghideg hüllőtestük és begörbült karmaik valóságos fürtökben vették körül. S mikor érte nyúltam, egy boszorkány szombat lármájával víjogtak fel dühükben és félelmükben. Akkor már rájöttem, hogy halálomat nem okozhatják, csak rémítgetnek, idegeimet tartják örökremegésben, fenyegetnek és összezavarnak. Megpróbáltam úgy tenni, mintha nem látnám őket, és ez néha sikerült is. Rövid, viszonylagos fegyverszünetek jöttek így létre közöttünk, amelyek veszedelmes tévedésbe ringadtak. Lebecsültem erejüket. Könyveimmel és szörnyű kíséretemmel szobámba vonultam, hogy jegyzeteim alapján előkészítsem az idézést az őrgróf parancsára. Nem részletezem félelmeimet, lidérces, őrült éjszakáimat és nappalaimat, a földi és asztrál pokol örvényei közé taszítva. Ősi formulák, démonidéző szavak, iszonyú, élő és hatalmas igék tüzes köré bezárva. Külsőm annyira elváltozott, ez semmihez sem hasonlítható megpróbáltatások alatt. Hogy maga az őrgróf is megrettent tőlem, amikor viszont látott. Testem csontá fogyott, szemem üregébe süppett. Az őrgróf félelmén, tisztelet és a remény sóvár öröme ütközött át, ahogy megragadta karomat. Látom olyan helyeken időztél, magiszter, ahol a test elhangvad és a szellem fölszabadul. Beszélj, mire jutottál? Közöltem vele, hogy 21 napos előkészületnek kell alávetnie magát, velem együtt. Ezen kívül kézmívesekre, szövőasszonyokra lesz szükségem, bizonyos tárgyak elkészítéséhez és a színhely felszereléséhez. Türelmetlen, őrjöngő parancsok ömlöttek elő szájából, és rögtön meglódult körülötte minden. Vak buzgalommal vetette magát a mágikus gyakorlatokba, hűségesen böjtölt. A sokféle előírás pontos betartása nekem is menekülés volt. Nem akartam az előkészület végére gondolni, magára a kísérletre, amely ijesztő, ismeretlen kiáratú alagútként merettelém. De a rossz dátumok, amelyeket szorongással duzzasztunk elevenni, úgy rohannak felénk, mint a megvadult paripák.